Vi ska titta lite på preteritum och perfekt. Perfekt är då när man säger har varit, har ätit, har skrivit. Båda två, både preteritum och perfekt, är dåtid. Det finns alltså två olika dåtid i svenska. När man går i kurs B kanske man bara säger dåtid och menar preteritum. Men det finns ett annat dåtid också. Så båda är dåtid. Men när ska man använda dem? När ska man säga har varit och när ska man säga var? Jo, <hör> preteritum använder du när tiden är slut. Något är avslutat. Det är ett ord som visar att det hände innan och tiden är avslutad. Eller kan det vara att du tänker på en viss tid innan som är avslutad. Som till exempel när du var liten. Då, då tänker du när du var liten och då, då är den tiden slut. Preterid. Ord som visar att tiden är slut. Igår. Om du säger ordet igår. Eller tänker på något som du gjorde igår. Berättar om det. Då ska du säga preterit. Igår gick jag. Igår kom jag. I morse. Om klockan är elva, då är i morse slut. Vad i slutar? Mm, kanske åtta nio. Förra månaden, den är slut. Förra året, det kan också heta i fjur eller i fjul. Förra året, det är slut. För tre månader sedan. För tre månader sedan, Allas ord som säger för tre månader sedan, de två för sedan, visar något som är slut. För tre månader sedan kom jag till Sverige. För två dagar sedan flyttade vi. För en sekund sedan, det är väldigt nära, men den sekunden är borta. Det visar dåtid för en sekund sedan. Då. Ordet då. Då gick jag hem. Ordet då kan, kan. Det kan göra många, många olika saker. Det kan göra. Över tio olika saker Betyda Över tio olika saker. Men. När det visar tid, en vanlig tid, då är den tiden slut. Jag skrev då. I söndags, alla de här som har ett s sist, visar en tid som har varit som är slut. I somras, för en stund sedan, det är också en kort tid sedan bara, men den är slut. I januari 1989, alla år och så, då, då vet man ju att det, det är slut. När jag var liten, den visar en tid som var slut. Och där har vi ju ett verb redan som är var. Och då fortsätter man prata med preteritum. När jag var liten, för den tiden är slut. När jag var liten bodde jag i Örkeljunga. Okej, det är, kan vara ganska lätt att förstå när det ska vara men Det har ni tränat på länge också. Men nu kommer det som är lite knepigare och det är perfekt. Och perfekt, då är det har och så är det supinumformen, formen av verbet. Och det slutar alltid på te. Alltid på te. Har varit, har sagt, har talat, har ätit har skrivit, har eh, lekt, har eh, trott, har... Ja, ni ser. Det använder du när tiden inte är slut. Något som hände innan, men tiden är inte slut. Eller så är tiden inte viktig. Man bryr sig inte om tiden. Det finns inget ord som visar tiden. Eller man tänker inte på någon speciell tid. Så allt som är med perfekt. Har plus sublimum, Har ätit. Då är det något som är med tiden. Att tiden inte har. tagit slut eller att tiden inte finns. Så är här fyra olika. Sätt man kan kolla. Ett. Det började innan. Men fortsätter nu också. Den känner ni nog igen. Jag har bott i Malmö i tre år. Jag har bott i Malmö i tre år. Du bor där nu också. Du började att bo för tre år sedan. Men du fortsätter. Det är inte slut. Du bor där nu också. Jag har bott i Malmö i tre år. B. Jag har studerat på Hillepark i två år. Du studerar där nu också. Om du säger jag studerade på Hillepark, då vet vi att du har slutat. Om du säger preteritum så vet vi att tiden är slut. Du har slutat. Nu gör du något annat. Men jag har studerat på Hillepark i två år. Du studerar där nu också. Se, jag har varit gift i sju år. Du är gift nu också säger vi jag var gift i sju år preteritum var då vet vi då är du inte gift nu då har du skilt dig nu jag har varit gift i sju år du fortsätter två det hände innan men det märks nu också det hände innan, men det märks. Du märk, du kan se, du kan höra, du kan känna, du kan märka, märka. Det märks. Du ser det, du hör det, du känner det. Märker något? Du märker det. Det märks nu också. Det har snöat. Det, det snöade innan Men det, snö, det, det finns kvar Kanske det snöar Nu också Det har snöat länge fortsätter Men kanske bara snön finns kvar På marken Du ser den Du ser den Något finns kvar Något gör Att det blir På ett annat sätt nu Du märker en skillnad den finns kvar. B. Jag har ätit. Du åt innan. Men du känner det fortfarande. Du är nog mätt. Du har fått näring i kroppen. Du har fått ny... Du orkar mer igen för du... det har gjort skillnad. Du känner fortfarande att du är mätt. C. Jag har skrivit färdigt. Du skrev innan. Nu har du slutat skriva. Men dina ord står fortfarande på pappret. Du kan se dem. De finns kvar. Jag har pratat med min handläggare. Du pratade innan. Men det finns kvar. Handläggaren skrev något i sina papper. Du kommer ihåg i ditt huvud. Du har kanske skrivit ett datum. Något finns kvar. Jag har pratat med min handläggare. Jag pratade med min handläggare igår. Och om du säger en tid, då måste du ändra det preteritum. Jag pratade med min handläggare för. Tio minuter sedan. Den tiden är slut. Då säger när du säger den, det ordet då säger du preteritum. Trean. Att tiden tiden är inte slut. Du ska kanske göra mer innan tiden är slut. Så här. Ja. Idag har jag druckit mycket kaffe. Idag är inte slut. Du ska kanske dricka mer innan dagen är slut. B. Den här månaden har jag inte betalat hyran. Månaden är inte slut. Du ska kanske betala imorgon. C. C. Det här året har varit mycket jobbigt. Året är inte slut. Det kanske blir bättre om en månad. Har varit jobbigt betyder att det har varit mycket problem. Men då kan man säga oss att om man säger idag Men det är sent på kvällen Det står, eh, du kanske säger Idag idag har jag handlat mm. Men om klockan är åtta på kvällen Då kanske inte du vill gå ut mer och handla Utan då känner du att nej, dagen är slut, affären har stängt Jag vill inte mer jag handlade idag. Jag handlade mjölk idag. Okej. Okay. Så man får tänka var på dagen man är. Fyra. Tiden är inte alls viktig. Vi tänker inte en tid. Vi bara pratar om, om, om dåtiden, men vi tänker inte någon speciell tid. Har du varit i Paris? Ja, jag har varit i Paris. Det här var fint. Vi tittade på... Ah, hörde ni nu? Nu gick jag över. Vi tittade på Eiffeltornet. För då började jag tänka... På det året jag var i Paris, då 2001, då tittade vi. Så först så svarar man ja, jag har varit i Paris. Men sen börjar man tänka. Jag var där i fjol. Jag var där 2017. Då har vi tänkt en tid. Och då måste vi säga preteritum. Eller så säger man, nej, jag har inte varit där. B. Har du läst tidningen? Ja, jag har läst tidningen. Och så tänker jag, när läste jag den? Jag läste den på bussen. För då tänker jag en speciell tid när jag satt på bussen. Och den tiden är slut. Jag läste den på bussen. Eller, nej, jag har inte läst den. Se. Har du varit på bio? Ja, jag har varit på bio många gånger. Då tänker jag ingen speciell. Men så tänker jag, mm, jag var där ju förra helgen. Och då blir det preteritum. Ja, jag var på bio eller igår. Eller, nej, det har jag inte varit. Så ofta, ofta så svarar man på samma sätt som det är i frågan. Så är det, är det eh, per, pre preteritum i frågan. Gick du till affären innan? Då svarar jag i preteritum. Ja, jag gick till affären. Är det perfekt i frågan? Har du gått till affären? Då svarar jag först. Ja, jag har gått till affären. Men om jag tänker en speciell tid eller säger en tid då måste jag ändra till preteritum. Här är mycket som du kan lyssna på andra svenskar när de pratar. Sitta och lyssna på ett kafé, men du får nog inte visa att du lyssnar för mycket. Men det är jättebra att lyssna. Eller lyssna på berättelser. Lyssna på radio när de pratar olika, olika, ja, olika program. Både pratprogram och nyhetsprogram och så. Det var allt för idag.